Nästa morgon, när de kom förbi fikonträdet, såg de att det var förtorkat, ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus, – Rabbi, ser du, fikonträdet som du förbannade har vissnat? Jesus sa till dem, – Ni ska tro på Gud. Sannoliken om någon säger till berget här –